الحمد لله المتعزز بعظمة الربوبية المتفرد بوحدانية الألوهية القائم على النفوس بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها أحمده سبحانه وأشكره وهو المتفضل بجزيل آلائه المنان بسوابغ نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه واشهد ان نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه على حين فتره من الرسل ودروس من السبل فارتفع به رايه الايمان وانقمع به اهل الاوثان صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه في السماء فلك وما في الملكوت ملك والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Əmma vaad, Möhtərəm müsəlmanlar, Özümə və sizə təqvanı tövsiyə edirəm. Allah-Taladan qorxun Və daim hiss edin ki, allah taala sizi görür Və bilin ki, Allah-Tala ilə görüşəcəksiniz Və qəflətdən oyanın. Çünki indisiz Sizə möhlət verilib bu dünyada. Bugün əməldir, hesab yoxdur. Sabah isə hesab var, əməl yoxdur. Və nəy hazırlamışsınız özünüzə? özünüzə? Ona doğru gələcəksiniz. Nəyi eləmişsiniz, ona görə də sizə siz, əvəz veriləcək. Və Allah Subxanələ Rəhmətsin o insana ki, öz mövlası ilə görüşəcəyinə hazırlaşır. Və kim Allahdan görüşməyi istəyərsə, Allah da onunla görüşməyi istəyər. Və müsəlman bu dünyada Rəbbinin rizasını axtarır. Onun cənnətinə səy göstərir və bu işləri Allah, insan salih əməllərlə, salih əməllərin vasitəsi ilə eləyir. Hansı ki, o əməllər xalis Allah rizası üçün edilməlidir. Və əgər əməl salih olmasa və xalis Allah üçün olmasa, onda bu əməl riya olur. Yəni, göstəriş üçün olur. Hansı ki, Allah subhanətə Allah ondan bizi çəkindirib, Və bizə onu qadağan edib. Və riya, yəni göstəriş üçün əməllər eləmi, kiçik şirkdəndir. Bəlakin insan çoxlu riakarlıq eləsə, ola bilsin ki, yavaş-yavaş bununla böyük şirkə də girə bilər. Və əməlin qabul olunması üçün şirkdən və riyadan onu təmizləmək şərtdir. Ona görə də müsəlman bilməlidir, yə nədir ki, ondan çəkinə bilsin, ondan uzaqlaşsın. Və Riyad odur ki, bəndə öz ibadətini insanlara göstərir, yaxud insanlar üçün gözəlləşdirir ki, onu tərifləsinlər, mədh eləsinlər. Və Hafiz İbn-i Hacir Rahimallah ki, Riyad ibadəti insanlar görsün deyənə göstərməkdir ki, sonra insanlar tərifləsinlər onu. Və riyanın başqa bir növü de var, onu da suma deyilir. Yəni, şöhretperestliği. Onunla da, o da riyakimi bir şeydir. Lakin fərq var ki, riyak görünen əməllərə aittir. Hansı ki, insan gösterir olaraq eləyəndə. Məsələn, namazdır, sədəqədir. Amma, suma, şöhretperestliği o da ki, eşidilən ibadətləriysən, eşittirəsin kiməsən. Məsələn, Quranın girəyəti, zikr və əmçinin əmçinin e moizə, nəsihət və s. kimi şeylər və həmçinin öz ibadətləri haqqında danışmaq riyadandır və həmçinin niyyətdə şirk Allah-u Teala şərik qoşmaq riyadandır və o böyük bir dənizdir hansı ki onun sahili yoxdur yəni riyaya, riyanın işinə girmeyi çox asanddır ona görə kim Allah rizası üçün əməl eləməsə, yaxud Əməli eləyəndə təkcə Allah-Talaya yaxınlaşmasını niyyət eləməsə, ancaq Allah-Talada mükafatını diləməsə, o insan öz niyyətində, iradəsində Allah-Talaya şərik qoşmuş olur. Və onun təm əksi ixlastır. İxlas nədir? İxlas odur ki, öz sözlərini, əməllərini, iradələrini, niyyətlərini xalis Allah üçün edəsən. İxlasla ona ibadət edəsən. Ve Allah subhanehu ve teala buyururuz kitabında, Qul innemâ ane başarum mithlukum yuhâ ileyyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. De ki, men sadece sizin kimi bir insanım. Mene vehyi olunur ki sizin ilahımız bir ilahdır. Yani Allah subhanehu ve teala bu ayada emrini öz Peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem, Əmr eləyir ki, disin insanlara ki, mən sadəcə sizin kimi bir insanam. Bu da göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sadəcə bir insandır, bəşərdir. Onda rububiyyət, yaxud uluhiyyət sifətlərindən heç bir şey yoxdur. Və bu sifətlər yalnız Allaha məxsustur. Və Allah Tağlanın bu sifətlərdə şərikli, şəriki ola bilməz. Və vəhiy edib, Peygamberə (s.ə.s) ki, desin ki, tək Allah'a ibadat edin. Və sonra da buyurun, "Femən kāna yarju liqā'a Rabbi. Kim Rəbbini görüşəcəyinə ümid bəstəyirsə, yəni qorxur ki, bir gün qayıdacaq Allahın yanına və ümid bəstəyir ki, Allahla görüşəcək, Allah Taala'nı görəcək, "fəliya'mal 'amalan salihə O insan salih əməl görsün, salih iş eləsin. Yəni salih əməl o əməldir ki, şəriətə uyğundur. Və Allah rizası üçün edilir. Və lə yuşrik bi ibadəti Rabbihi əxədə. Sonra da buyurur ki, və Rəbbinə ibadət, e, ibadətdə heç kəsi şərik, ona şərik qoşmasın. Yəni, öz əməlində riyakar olmasın, riyə eləməsin. Və mütləq lazımdır ki, öz əməli ilə yalnız Allah Tağlanın rizasını istəsin. Və bu da göstərir ki, Qəbul olunan əməlin iki rüknü var. Yəni iki rüknü, iki şərti var ki, hər bir əməldə ki, Allah Subhanahu Taala bu əməli qəbul etsin. Birinci şərt odur ki, əməl xalis Allah üçün olmalıdır. Yəni ikhlasla. İkinci şə şə şə şə şərt isə odur ki, Rasulullah sallallahu alayhi və, və sellemin muvafiq olsun. Ona uyğun olsun. Və İbn Qayyim Rəhiməllahu deyir ki, niyəcəki allah Teala tək bir ilahdır, ondan başqa ilah yoxdur. O cür də lazımdır ki, ibadət tək ona olsun. Çünki necə ki, o ilahiyyətdə birdir, o cür ibadətdə bir olmalıdır. Və salih əmər o əməldir ki, riyadan təmizdir və sünnəyə uyğundur. Və bu ayə dəlildir ki, dinin əsli hansı ki, Rasulullah s.ə.v göndərilib onunla tək Allaha ibadət, e, ixlasla ibadət eləməkdir. Ve hemşinin bu aya şirki gadağan edir. Ve bizi şirkten çekindirir. İster az şirk olsun, ister çok. İster kiçik şirk olsun, ister böyük. Ve Ebu Hureyre, radıyallahu anh, deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve alə aleyhi ve sellem buyurdu, qaləlləhu ta'alə, anə agnəşşürakâi anı şirk. Mən amilə amalen aşraqa ma'yə fiyhə gəyri, teraktuhu və şirkə. Mənim, Heç bir şərikə, heç bir şərikliyə ehtiyacım yoxdur. Kim mənimlə bir əməldə kimisə şərik qoşsa, onu və onun şirkini tərk edəcəm. Yəni, kim mənimlə bir yerdə kimisə qoşsa bir əməldə, ondan savab istəsə, qiyamət günü deyəcəm ki, get ondan savab istə. Mənki mənim şərikliyə ehtiyacım yoxdur. Yəni, Allah Subxanələtə Allah burada bəyan edir ki, Onun şərikliyə heç bir ehtiyacı yoxdur və riyakar insan öz əməli ilə həm Allah üçün əməli eləyir, həm başqası üçün eləyirsə, onda həmin o insanı Allah-u Teala şərik qoşur. Və əgər belədirsə, Allah-u Teala ehtiyacsızdır, zəngindir və bütün məxluqlar əksinə ona möhtacdırlar hər cəhətdən. Ona görə də Allah-u Teala -ya yaraşmaz ki, bu cür əməli qabul eləsin, hansı ki orada onun məxluqlar ortağı, şəriki var. Çünki Allah tarlanın kəmilliyi, onun səxavəti, onun ehtiyasızlığı göstərir ki, yəni, səbəbdir ki, Allah subhanətə alı bu əməri qabul etməz. Və İbn-ül Qeym deyir ki, kişi-kişirkə misal azcəriyə eləməkdir. Məxluqların qabağında özünü gözəlləşdirmək, yəni süni aparmaq özünü, Allahdan qeyrisini andışmək, insanın Allah və sən istəsə sözünü demək insana, yaxud demək ki, bu Allahdan gəlib və səndən gəlib, yaxud Allah və səndən başqa mənim üçün heç kim yoxdur, yaxud Allaha və sənə ibadət e, təvəkkül edirəm, yaxud desə ki, əgər Allah və sən olmasaydım, belə və belə olardı, yaxud olmazdı. Və bu, bəzəndə olur ki, bu böyüyür, daha böyük, yəni, şirkə çevrilə bilər, baxır insanın, halına onun niyyətinə. Və ixtilaf yoxdur ki, ixlas əməlin səhih olması üçün, onun məqbul olması üçün bir şərtdir. Və həmçin Peyəmbə Sosial Mətabi olmaqdır. Və onun görə El-Fudail ibn-i İyad bu ayəni təfsir eləyəndə Li-yəbluvəkum eyyükum əhsənu əmələ, yəni Allah-u Teala həyatı və ölümü yaradıb ki, yoxlasın sizdən kimin əməli daha gözəldir. Bu ayənin təfsirində demişdi ki, kimin əməli daha ixlaslıdır və daha düzgündür. Çünki əgər əməl ixlaslı olsa və lakin düzgün olmasa, o əməl qəbul olmaz. Və əksinə, əgər düzgün olsa və lakin əməldə ixlas olmasa, yenə qəbul olmaz. Gəli həm ixlasla olsun, həm də düzgün olsun. Və ixlaslı əməl odur ki, xalis Allah üçün, təmiz Allah üçün edilən bir əməldir. Düzgün əməl isə Pəyamber sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olan bir əməldir. Və həmçin müftəl-i müsəlmanlar, Əbu Sa'id el-Xudri radiyallahu anh, demişdi ki, Resulullah sallallahu aleyhi və alə və səlləm buyurdu, Ələ öxbirukum bimə hüvə əkhvəhu aleykum indi minəl-Məsih-i dəccal. Size xəbər verim mi? Mesih-i sizin üçün daha qorxulu nədir? Dediler ki, bəli ya Resulullah, Dedə əş xəfi. Yaqumur rəcul fe yusalli fe yuzeyyinu salatahu O gizli şirkti. İnsan durur namaza və başqa insan görəndə ki, başqa insan ona baxır, namazını başlayıb gözəlləşdirməyə. <coughs> və bildiyimiz ki, hörmətli müsəlmanlar peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, öz ümmətini çəkindirib məsih edəcəldən. Və bəyan edib ki, Məsih-əd-Dəccar və kafir bir insandır, hansı ki, axır zamanda çıxacaq, yəni qiyamətə yaxın. Və özünü Rəbb elan edəcək. Və onun çoxlu qeyr-adi əməlləri olacaq. Və bir çox insan ona aldanacaq və ona tabi olacaqlar. Və o bütün ölkələri gəzəcək Məkkə və Mədinədən başqa və axırda da onu İsa aleyhissalam öldürəcək. Və Peyyamber s.ə.vələm, Daim namazda ondan sığınardı. Deyirdi ki: "Va auzu bika min fitnetil məsihi dical." Və sənə də dicalın, məsihi dicalın fitnəsindən sığınıram. Buxari rivayet edir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alayhi sallam hər namazın son təşəhhüdündə əmr ki, biz də sığınaq ondan. Və buyurmuşdu ki: "İdə təşəhhədə ahadukum fəliyata'aviz Allahümme inni aúzu bike min aðab-i wamin ve min aðab-i qabr ve fitnetil mehya vel memat ve min fitnetil mesih-i d-deccal Sizdən biliriz, teşehudu okuyup kutarandan sonra Allah'a dört şeyden sığınsın. Ve başka bir rivayette gelip ki, ahırıncı teşehudda. Axırıncı teşehudu kim? Yani deyib qutarandan sonra bu dört şeyden sığınsın. Ve desin, Allahümme sene cehennemin azabından, qəbir azabından, Həyat və ölümün fitnəsindən və Məsih-i Dəccalın fitnəsinin şərrindən sığınıram. Müslim rivayət edib. Və bir çox alim demişdi ki, bu duanı namazda demək vacibdir. Və səhih rəy odur ki, axırıncı təşəkküddə onu demək lazımdır. Və bəzi tabiyinlərdən hətta rivayet olunur ki, onlar kim bu duanı oxumurdu, əmr eləyərdilər ki, namazını təzdən qılsın. Və həmşinin Şeyh Albani Rahimullah demişdi ki, onun dərəyi odur ki, bunu oxumaq vacibdir. <coughs> və bu göstərir ki, Rasulullah Sallallahu s.a.v. öz ümmətinə qarşı mərhəmətli idi. Onlar üçün qorxurdu. Qorxurdu ki, hansıysa bir pisliyi başlarına gələ bilər. Ona görə də Peyyamber s.a.v. öz sahabələrinə və ümmətinə dəcəl haqqında bəhs edib. O, fitnədən onlar üçün qorxub. Və lakin, vayəx, dediyimiz hədistə dəlcaldan daha qorxulu şey haqqında danışır Və bu da gizli şirkdir. Yəni, qəlblərin içində olan şirkdir. Hansı ki, belə əməldə o, görsənmir. Hansı ki, insanın qəlbinə girir. Və o da kiçik şirkdəndir. Yəni, həmin o hədistə, çünki sonra misal gətirir və izah edir ki, bu insan... Bu, sadəcə bir misaldır. Durur namaza və sonra da başlayır namazı gözəlləşdirməyə, yəni qiyamı uzatmağa, namazı yavaş-yavaş qılmağa və s. Və lakin niyyəti Allah rizası üçün deyir. Niyyəti odur ki, insanlar onu tərifləsinə, ədəsindən ki, maşallah, necə gözəl qılır və s. Və bu hədis göstərir ki, riyə nə qədər pis şeydir və göstərir ki, Riya şirqdir. Və Peyəmbər s.v. Öz sahabələri hiç onundan qorxardı, baxmayara ki, onların imanı güclü idi və elmi çox idi. Və onlardan daha aşağı olan insanlar bizim kimi, ondan daha çox qorxmalıdır, qorxmalıyıq biz. Və o cür şeylər, yəni riya, onun növləri çoxdur mühtərəm müsəlmanlar. Və hər tərəfdən, yəni, gəri insan özünü daima yoxlasın, daima baxsın, əməlləri keçirsin, özünü bu dünyada hesab, hesaba çəksin, sorğu suala çəksin. Çünki hərdən elə yerlərdən riya gəlir ki, insan heç hiss eləmir. Və məsələn, bəyək dediyimiz kimi bilirik ki, riya ki, məsələn, ibadəti göstərməkdir. Yəni, ibadəti eləyirsən, lakin istəyirsən ki, o səni təlifləsin. Və həmçinin riyadan da insanlara görə hansı isə ibadəti əksinə tərk eləməkdir. Məsələn, insan hansı isə ibadəti daim eləyir və lakin kimsə yanında olanda qorxur ki, ona riyəkar deyəcək bu əməli eləsə və o əməli tərk edir o da riyadandır çünki əməli tərk edir, genə də Allah rizası üçün tərk edəmir filan kəsə görə tərk edir və həmçinin başqa riyanın növlərindəndir və Allah çoxdur hamısı bir xudbədə demək mümkün deyil və lakin ən gizli riyanın növlərindən biri də o ki insan başqa insanların gözündə ucaltmaq üçün başlayır özünü məzəmmət ediməyə özünü alçaltmağa pistəməyə Demək ki, əşi, elə pis insanam, mən günahkaram və s. ki, başqa insana desin ki, maşallah necə, təqvalıdır və s. O da düzgün deyil. Təqvadan deyil. Və insan bunu o niyyətlə eləyirsə, o şək yoxdur ki, bu riyadır. Və bilir müxtələ müsəlmanlar ki, əməlin işinə riyadırsa, onun iki halı ola bilər bu əməlin. Birinci hal odur ki, əməli eləməyə vadar eləyən riya olsa və bu əmər əslindən, əsasından batildir. Məsələn, insan namaz qılmır bu dəqiqə, lakin görür ki, kimsə gəlib, istəyir özünü göstərsin ona, başlayır, durur namaza. Bu, əvvəlindən batildir. Bu, bu cür namaz qabul olunmaz. Və s. əməllər də ona daxildir. Və ikinci hal isə odur ki, insan əməli Allah üçün eləyir. Və lakin əməlin hansı isə bir yerində, birdən Ona riya gəlir. Məsələn, namazı qılır Allah üçün, və lakin görəndə ki, kimsə ona baxır, birdən riya gəlir qəlbinə, başlayır namazı daha gözəl eləməyə və s. Və bu cür əgər insan həmin anda özünlə mübarizə aparsa, o riyanı özündən qovsa, Allah taləyə ondan sığınsa və niyyətini namazın içində düzəlsə, yaxud sayır bir əmər, fərqi yoxdur. Onda o riya sayılmaz və onun ibadəti səhif olar. Və əgər bunun özü ıı, nəfsi ilə mübarizə aparmasa, elə-elə də buraxsa onu boş-boşuna, onda da o ibadət batildir və bu, riyakar olur. Və həmçin, müxtələm müsəlmanlar, insan hansıysa bir əməli eləyəndən sonra xalis Allah üçün eləyib lakin sonra Allah Subxanətlə eləyir ki, bu əmələ görə, Öz mümin bəndələrinə ona qarşı sevgini yaradır qəlblərdə və başlayır onu təriflənməyə bu ibadətə görə və insan bunu görüb sevinir, bu riadın deyil, inşallah. Və Piyambar Sələmdə soruşdular, əgər insan hansıysa bir xeyirli əməl görürsə və sonra da insandan onu tərifləyirsə, o necə olur? Yaxud başqa rivayətdə gəlib ki, və insanlar onu sevirsə, necə olur? Piyambar Sələm buyurdu, tilki acilü buşrəl mümin. Bu mümin müjdəsinin tez verilməsidir ona bu dünyada. Yəni, insan bir əməl eləyəndə Allah üçün eləyir, ondan ötürü eləmir ki, kimsi onu tərifləsin. Lakin əməldən sonra Allah Subxanətə Alə elə eləyir ki, insanlar başlayır onu tərifləməyə, onu sevməyə və s. Və o, insanda sevinir, bu, riadan deyil. Bu, əksinə, ona müjdədir, hansı ki, bu dünyada verilib, tez verilib ona. Və nəvvəvi, rəxməullah, ona görə də deyir ki, əlimlər deyirlər ki, bunun mənası odur ki, Bu müjdə, hansı ki ona tez verilib, xeyri bir müjdə, dəlildir ki, Allah-u Teala ondan razıdır və onu sevir. Və ona görə da allah taala da məxluqları ona qarşı sevdirir. <coughs> və şeyx İbn Hüseymin r.a. demişdi ki, və riadan deyil, əgər insan ibadətdən sonra sevinsə ki, insanlar onu ibadətə görə tərifləyiblər. Çünki bu artıq ibadətdən sonra olub. Yəni, ibadətdə onda elə bir niyyət yox idi. Və umumən, ibadət eləyəndə onda niyyət yoxdur ki, Allahdan qeyrisi kimsə ona tərifləsin. Və Allah subhəmətə allə buyurur, Qul inna salati və nusuki və məhiyyə və məməti lilləhi rabbil aləmin. Lə şərikə ləhu və bithəlikə umirtu və anə və lülmuslimin. Deməlim, namazım, qurbanım, həyatım, ölümüm, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun şəriki yoxdur. فبو شيء منه امر اولند و انا مسلمانن الاولي هي بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات و الذكر الحكيم واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم و لسال من كل ذنب فاستغفروه و توبوا اليه انه الرحيم <تصفيق> الحمد لله على احسانه و له على توفيقه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم büyük bir hastalığıydı onun ciddi mualiceye ihtiyacı var İnsanın ehtiyacı var ki, nəfsini ixlasa öyrəşdirsin, onunla mübarizə aparsın. Və bunun bir neçə yolu var, onlardan biri misal üçün, riyadan qurtulmaq üçün nəfsinlə mübarizə aparmaq. Və nə qədər insan riyanı sevməsə, riyadan qurtulmaq istəsə, bir o qədər də riyadan uzaqlaşır. Ona yəni, ziyan verməz. Və həmçinin, möhtərə müsəlmanlar, riyadan mübarizə aparmaq, Kömək edir Allah Tağlanı yada salmaq. Yəni, Allah Tağlanın əzrəmətini, tək, tək onun ibadətə layiq olmasını yada salmaq buna kömək edir. Və əmçinin riyanın təhlükəni başa düşmək də ona kömək edir. Və insan, gəlifikirləşin ki, Riya olsa əməldə, əməl batil olar. Onda riyadan da daha uzaq olar. Və əmçinin ki, riyada günah gətirir, Yenə də riyadan uzaqlaşar inşallah. Və həmçinin riyayla mübarizə aparmağı aparmağa kömək eləyir ölümü yada salmaq. Ölümü, ölümün acıları, qəbri, qəbrdə olan zülməti, həminçə axirət günü, onun dəhşətləri, yəni insan bu şeyləri fikirəşsə, heç şəkib fikir oları ancaq Allah Taala ona edə bilər. İbadətin mükafatını ancaq o verə bilər. Günaha görə o cazalandıra bilər, onda riyakar olmaz. Və həmçinin Allah-u Teala'ya sığınmaq, ona dua etməyi, ona yalvarmaq insana kömək edir. Yəni yalvarmalıdır ki, Allah-u onu riyadan, şirkdən qorusun. Ve Peyyəmbər səlləm sahih hədistə gəlib ki, dua edərdi, Allahümə inə na'udu biə, minən nüşrikə biə şeyən nə'ləmuh və nəstəqfiruka limələ la nə'ləmuh. Allahım sənə bilə bilə Yəni bilərəkdən, şərik qoşmaqdan sığınırıq. Və bilməyərək də, eee, və bilməyərəkdən sənə şərik qoşduğumuza görə səndən bağışlanma diləyirik. Və bəndə bəndə üçün ən çox beşmançılıq qiyamət günü olacaq. O vaxt görsə ki, onun bütün səyləri, bütün etdiyi aməlləri boş olub. Heç bir faydası yoxdur. Niyə görə? Çünki ikhlas yox idi o aməllərdə. Yəni, çoxlu ibadəti olub, namazı, zəkatı, həcci, sədəqəsi və s. Lakin qiyamət günü görəcək, heç niyə yoxdur. Niyə görə? Çünki ixlasını Allah üçün eləməyib. Ona görə də səadət, e, e, ixlas əhli səadətə çatacaqlar qiyamət günü öz əməlləri ilə. Ona görə hər bir müsəlman ibadəti xal xalis Allah üçün eləməliyidir. Çünki Allah subxana teala zəngindir, səxavətlidir. Heç bir şeyə ona ehtiyacı yoxdur, ona görə də əməllərdən ancaq xalis onun üçün, onun rizası üçün edilən əməlləri qabul edir. Və Allah Subxanətə Allah bizi ixlas əhlindən eləsin, əməllərimizi riyadan təmizdəsin, Allah Subxanətə Allah günahlarımızı bağışlasın, dərəcələrimizi yüksətsin, Allah Subxanətə Allah xəstələrimizə şəfa versin, Allah Subxanətə Allah İslamı müsəlmanları izlətləndirsin, Allah Subxanətə Allah bize haqqı-xalq haqq, batili-batil göstərsin. Və bir də mühtələm əsləmələ xayiş edirəm ki, yəni, həmin o keçiddə və həmçinin bayırda heç kim namaz qılmasın. Yəni, məşidin sahəsi, inşallah, onun üçün kifayətdir. Yəni ki, sonra yəni, söz-söhbətə səbəb olmasın. O cəzəkumullah xeyr və sallallahu alə nəbiyyə Muhamməd və alə aliyyə və əsxəbi cüməyin və haqqını sələf.